Тільки тепер зрозумів Михалик ту просту істину, що вчителі його Антоніо Вазарі, Жан-П'єр Тулузець, Барон фон Бартенштейн і найперший, найвимогливіший учитель батько Самуїл, усі вони зрозуміли давним-давно, не можна вкрасти те, що тобі і так віддають із доброї волі. Відкрито подігнавши стражів, як інстинктивно це зробив щойно сам Михалик, рятуючи дурного самовпевненого мордуву від божевілля. І лезо ножа різануло його по ребрах. Приголомшений зіткненням зі стражами, напівобм'яклий у Михалових руках, його нерозбійнику все-таки примудрився вихопити за пояса ніж і, тримаючи його вістрям до себе, вивернувся і на уманя стюбнув по ворогові. Відштовхнувши мардулу, Михал похабкин доторкнувся до луни до рани. Поріз був болючий, але не глибокий і практично безпечний. Але полегшено зітхнути йому не дали. Розбійник знову кинувся вперед, згорбившись та набичивши голову, як кидається поранений вепер, і обхопив воєводу поперек тулуба. Геть хрипко вигукнув збитий з ніг михав. І ніхто не знав, що вигук цей стосується не мордули, а стражів, його власних стражів, які знову замахнули мечами, побачивши дурного злодія, який здогадався вдруге сунутися в смертельно небезпечний лабіринт, звідки йому невмілому чудом ще не пощастило піти живим. І схвально кивнула чубатою головою примара, яка стояла біля вогню, хрестивши на грудях руки і дивилася смоляними очима на своїх пасербів, які щепилися у двобої. Вони покотилися по землі і увігналися в палаючу в'язку хумизу. Михал ледь усих розірвати обійми і підхопитися, а вогонь уже ліниво лизнув широкі мордулені штани, пояс, Голий тулуб одяг спалахнув, і якусь миті воєвода стояв над юнаком, а той корчився, потрапивши до власного пекла. Після зустрічі із стражами він не тямив, що робити і як рятуватись. Тримайся, брате, цього не почув ніхто, крім примари. Переголомшені гуралі зойкнули, коли з кола вихопився Михалик Івонич, тримаючи печеними руками над собою охопленого полум'ям мардулу. Промчавши крізь юрбу, яка розступилася, він у опинився край крутого схилу і, не роздумуючи, кинувся вниз з висоти чотирьох людських зростів темні води Гронського озера. Розділ 8. Ранок займався просто чудовий. Світанковий вітер мимохід змахнув кучеряву піну хмар, що набігала з боку оравських татрів, і тільки легенькі бризки розлетілися в небі. Сонце біжка занурювалося в них, вирати через миті посміхнутися до підгалля прохолодною посмішкою добродушного володаря. На подвір'я біля Самуїлової хати майже від самого досвідку топклися шафлярці. Кремезні мужики тягли довгі дощані столи, вивантажували їх один біля одного около горожі щоб розставити, як належить увечері чи вже завтра у день сороковин.